Dobrý večer, milí poslucháči. Máme tu reláciu v prvej línii. Od mikrofónu vás zdraví Michal Albert a budeme sa dnes rozprávať o takej zaujímavej téme, ktorá ostatné dni tak trošku rozvírila tú politickú scénu. Ide o to, že Česká a Slovenská vláda mali, mali spoločne rokovať na tomto stretnutí alebo na tomto rokovaní takisto, ako sa Slovenská vláda dohodla, dohodla na rokovaní s ukrajinskou vládou a toto rokovanie reálne bude. Napriek tomu, že teda ukrajinská vláda vie, že slovenská vláda má trošku iné postoje alebo pohľady na jednak celý ten konflikt a všetko to okolo toho. Ale napriek tomu teda to rokovanie, zatiaľ nemáme informácie, že by ukrajinská strana zrušila, no ale to rokovanie, ktoré malo byť spoločné rokovanie slovenskej a českej vlády, malo to byť v Prahe. Tak toto spoločné rokovanie sa už dopredu rozhodol Petr Fiala, respektíve celá Česká vláda zrušiť, vzhľadom k tomu, že sú tam nejaké iné postoje aj na tú Ukrajinu, ale budeme si púšťať potom aj zvuk a vyjadrenie priamo Českého premiéra Fialu. Ja som veľmi rád, že dnes tu nebudeme diskutovať sami, teda budú tu samozrejme aj mať možnosť písať poslucháči, aj telefonovať budú mať možnosť poslucháči tak ako vždy, pretože je to živé vysielanie a všetci, čo nás počúvate, teda 8. marca od 20.30, tak môžete písať na studiozavináčslobodnývysielac.sk, prípadne môžete potom telefonovať na bratislavské číslo Budeme sa dnes rozprávať s dvomi hostiami a možno neskôr príde aj tretí host. Zatiaľ teda predstavím dvoch hostí. Prvým je Peter Žantovský, český novinár, publicista, komentátor, vysokoškolský pedagóg. Dobrý večer. Dobrý večer, zdravím vás, páne kolego, zdravím spolubesedníka, ktorého predstavíte určite vie lépe a musím dopředu si... A také zdravím naše posluchače a posluchačky, to jste. Musím dopředu říci, že jste mě velice potěšil hned na. Ještě tou melodii před započetím toho pořadu, protože je, to byla melodie Martina Betchera, skládatele, který skládal muziku celé té série písně tomu Ovinetuovi a Očetrendovi. A... Vlastně to byla písnička z toho úplně středního filmu, toho prvního, pokud na středním stříbrném jezeře, který vlastně Demonstroval to bratrství těch dvou pánů, těch, těch zástupců dvou různých etnik, dejme tomu, chcete -li. A mě, já jsem se říkal, Ergo, tady někdo strašně dobře dramaturgicky myslel, protože to uvodilo právě tohletou písní o bratrství. To mě potěšilo. A ještě poslední slovo, prosím, úvodem mi dovolte, 1.8. března a já bych všechny. Naše posluchačky je, chtěl srdečně pozdravit a neposlát jim všechno krásné, hodně lásky a hodně spokojenosti k tomu dnešnímu svátku. Ďakujeme, pridávam sa aj ja k tomuto želaniu. No a tú pochvalu na dramaturgiu takto pozdravujeme pána Kršiaka do Banskej Bystrice. Mňa to ani nenapadlo, že aj takýto podtón má táto pieseň, pretože ako pri tom všetkom, ako človek potrebuje pospájať hosti, tak ani veľmi nerozmýšľa nad tou znelkou. Druhým hostom je Jan Schneider bezpečnostný analytik, ktorý v minulosti pôsobil v českých tajných službách. Dobrý večer. Dobrý večer. A tretí host, možno toho ešte nemáme úplne dohodnutého, respektíve on by rád prišiel, ale má nejaké povinnosti, ale možno sa podarí aspoň na pár minút potom s ním spojiť a je to Stanislav Novotný, bývalý policajný prezident Českej republiky. Ale to uvidíme, či sa podarí. Teraz by sme si mohli pustiť zvuk a mohli by sme začať priamo českým premiérom Fialom. Teď už pojďme na jiné téma. Česká vláda přeruší konzultace se slovenským kabinetem premiéra Roberta Fica. Důvodem jsou, podle Petra Fialy, problematické aktivity slovenského protějšku. Nepovažujeme za vhodné, abychom uskutečnili v příštích týdnech či měsících mezivládní konzultace s vládou Slovenské republiky, tak jak jsme o nich uvažovali a jak jsme se na nich domluvili. Jsou zde aktivity, které my považujeme za problematické, jako třeba setkání slovenského ministra s ministrem zahraničí Ruské federace a tak dál a tak dál. Těch důvodů je víc a výsledkem toho všeho je, že jsme se rozhodli to společné jednání vlád odložit. Tak páni, máme tu vyjádření českého premiéra. Čo on na to tak zkrátke hovoríte, možno začněme pánom Žantovským. No, to jste eh, dal dobrý sklop eh, do toho eh, těháného pola, eh, protože... Eh, Něco, to, co jsme teď slyšeli, jsme, myslím, ještě od roku 1989 neslyšeli. Byla vždycky naprosto jednoznačná tradice, že Česko a Slovensko, Česká Slovenská republika a možná ještě silněji po oddělení federace než před ním, byla v podstatě eh, pocitována jako jeden historický, kulturní a nevím, jaký ještě celek. A rozhodně navzdory tomu, že obou v těch zemích vládly různé vlády, různě politicky složené, kolečně složené, tak a s různými názory na mnoho věcí, Já vzpomenu třeba vládu, ve které byl ministrem financí Ivan Mikolš a prosadil přijetí EUA na Slovensku, tak to v té době v žádném případě nikdo v České republice takhle intenzivně nepocitoval a neprosazoval a tak dále. Takových příkladů bychom našli mnoho. Tak nikdy se nestalo aby jedna nebo druhá česká nebo slovenská vláda udělala takový razantní výkop do toho přiště a řekla, pane, my se s váma nebudeme kamarádit a mluvit, dokud ne, nebo pokud nezmíníte názory na nějakou úplně třetí věc. E, to prioritní byly vždycky vztahy Česko-Polmočka-Slovenské nebo Slovensko-Polmočka-České, chcete-li. E, a ty byly absolutně absolutně dominantní ve všem mezi státním Mě, nebo mezi, mezi československým e, e, jednáním. Nikdy do toho nezatahoval, pokud moje chatrná poměť a že jsem u toho celý pět, 35 let nějak statoval, tak nikdy se nepamatuju, že by někdo vnesl do tohoto vztahu těchto dvou zemí, slíve sdílející dokonce jednu, jeden státní útvár, nějaký takovýho NSVAR. To je absolutně nový ukáz, já asi... Nepřímně neumím moc poradit, protože Mě, sice mi zapadá do různých mezinárodně politických souvislostí, které se klenou kolem české zahraniční politiky a bezpečnostní politiky a tak dále. To ano, to, já tomu věcně rozumím, ale diplomaticky je to tak strašlivě chatrní, nešikovný a hloupý, a jako naprosto nepřijatelný, že jsem musím říct u toho vyjádření pana ministra, pana premiéra, zůstá úplně tompachový. Já nevím, jak se to řekne slovenský, e, tom To je jako jak ta lotová žena když tam z kamení. Tak, tak nějak jsem se cítil u toho projevu. A bez žerů, opravdu bez žertů. Pan Jan Schneider? No, tak já si myslím, že Slováci o nic nepřišli a my jsme nic nezískali. Takhle mi to přijde... Mě ty společné sezení vlády přijdou takový, no je to taková manifestace něčeho. Vlády mají být v kontaktu po pracovních úrovních. Tadyhle, když se sjedne prostě hromada ministrů a teďka tam někde rokujou, já nevím, kde to přijde takový trošku vláda, když jedna tak jedná e, poměrně o diskrétních věcech a e, tohle mně přijde jako taková ta televizní výměna manželek nebo něco takového prostě trošku nepatřičného, Moc tomu nerozumím, čili e, možná se opravdu jako toho moc neděje. Tady je spíš důležitý prostě to gesto, ta manifestace nějakého postoje. E, je to v podstatě obava s jakýkoliv konfrontace, s jakýmkoliv myšlení jiného názoru. To znamená, že ten dotyčný Fiala je prostě slabý v kramflecích, nemá na to a tak se zaštiťuje ideologicky a útočí dopředu má vo všem jasno, my to vidíme, celá Evropa to vidí takhle, to takhle a nediskutuje se o tom, či to je taková totalitární tendence, mě tady u nich prostě chybí, u těch vialovců už jenom snaha zakotnit nějaký čtvrtý článek ústavy, který si pamatujeme prostě o vedoucí úloze pro pěti koalice, aby to měli prostě na, na věčný časy a nikdy jinak, jo, tohle to je prostě něco tak hlavního, já se musím prostě s, s, s bratřím a sestrám slovenským omluvit, Samozřejmě se připomíní teďka naší kvě uh, té druhé verzi z, z toho genderového výběru, těm ostatním, nevím, jako, jestli gratulovat nebo ne, ale tím, které se cítí jako ženy, tak rozhodně sklání poklonu a jsem velice rád, protože uh, ty, ty kontakty često na naší úrovni byly vždycky uh, takový uh, uptyný, ale je to podobný jako Schwarzenberg, když, si, když se odvážil kritizovat výstavbu osad na Westbanku, tak se ty místní trasoduchové prostě zalili potem a co naši, ty Izraelci na to a Izraelci říkali Schwarzenberg je kamarád, jako berem to vážně, prostě to, to jeho názor a naopak to znamenalo prostě o, oprubování, o zkoušení toho přátelství, tohle to je všecko jenom takový jako řečičky za dobrýho počasí a když najednou se zjistí, že někdo má jiný názor, tak rychle pryč od něj, protože vlastně Fiala by byl kontaminován, s, když on mi si podal ruku s člověkem, který si podal ruku s lav Lavrovrem, Takže tohle to mně přijde už úplně prostě a spíš to uh, svědčí o nějaký psychiatrický diagnoze. Já se skutečně hambím za tuhletu vládu a tudíž si myslím, že Ficova vláda opravdu vůbec o nic nepřišla. Čiastočne k niečomu, čo ste spomínali tak ja by som teraz prečítal jeden komentár pretože som dával na jednej stránke www.kluc.sk som dával robiť anketu, kde sa ľudia poslucháči, diváci a tohto časopisu mohli vyjadriť, čo si myslia o tomto. No a okrem iného tam písali aj komentáre a jeden pán Juraj sa volá, napísal čo iného im ostávalo však všetko, čo by riešili spoločne by tieklo ako info do Moskvy. Čo možno krátko v stručnosti hovoríte na tento komentár alebo názor? Myslím, no. že ja tak tento názor mne uh, pripomína 50 ostatně, možná i 70. Takové to konspirativní hledání nějakých nepřátel vevnitř nebo, nebo vně té země, v té republiky. E, jestliže tady někdo, jestli jsem správně rozuměl té poznámce a myslím, že slovenský umím docela dobře. Když jsem tam učil na vysoké škole, takže nějakou zkušenost to mám, e, tak tak ten člověk se dopouští myšlenky, že vlastně Fico, jinými slovy, je agent Kremlu, který prostě by ty retorické a intelektuální perly našeho pana premiéra, o předává nějakými depešemi já do Ruska. To je přece naprosto perverzný myšlení toto. Je to ten člověk, je zřejmě produktem nějakých opravdu zvláštních médií mainstreamových a nebo mu nerozumím, nebo se nevěří všakovně. A já bych ještě, když dovolíte, ještě než pustím Honcu, ještě najde on mi to jistě odpustí, tak já bych k tomu dodal jednu věc velice důležitou. K tomu, co říkal on, já to opodepisuju, všechno, co řek, ale ještě bych k tomu dal jednu důležitou věc. Já jsem s tím slovenským prostředím zpětej strašlivě dlouho ještě za federace, ještě za komunismu. Jsme jezdívali do Nízkých Tater, na Donovali, já nevím kam. Všude, jako na Půťáky, je to tam strašně krásný. Já mám ze Slovenska doktoráty do Centur. Prostě je to pro mě, je to druhej domov, nebo jeden a půltej, nebo v podstatě stále jeden domov, i když má dva státní útvary a vůbec to nepocitil jako důležitý. A mně se vždycky strašně přičilo, jak se v český politice i společnosti často uhnízděvalo takovéto předsudečné oni ti Slováci oni jsou v podstatě mladší bratři hloupější, neskopnější které my chytrolíni z Prahy musíme řídit, vést poradit jim, poučovat je a prostě hlavně jim nedat dělat to, co by sami chtěli a na to si myslím, že byli v Slováci velice je velice alergičtí a právem, a vyústilo to v to rozdělení federace. A já už jsem v tom, na tomto rádiu několikrát říkal, že za způsob rozdělení federace bych dal. Václavu Klauzovi a Vladimíru Mečiarovi, ať si o nich můžeme politicky myslet o komkoliv, cokoliv, ale i dal bych jim za to nobelovou cenu míru, protože se jim podařilo rozejít, ro, rozejít ty dva národy, jak lidsky, tak ekonomicky, tak, aby nebyly rozejíti kulturně a mentálně. A vidím to na svých přátelích, Pratislavě a jinde na Slovensku. E mám takový pocit, že i lidé, kteří zpočátku byli intuitivně proti rozdělení federace a byli spíše na tomu čechoslovakismu, tak dneska cítí také, že to rozdělení bylo poctivý, bylo užitečný a že zejména Slovákům hodně pomohlo v získání vyššího sebevědomí a, a vyššího takového pocitu Učení. A to je strašně důležitý, protože pak já přijedu na tu vysokou školu do Bratislavy a navštívím tam první knihku prský odborný a najdu tam horu česky napsaných, či v Čechách vydaných odborných knih a nejenom odborných, často i beletarstických kde seženu třeba pár knížek týkajících se mého oboru, které u nás už jsou vyprodané. No a pak se vrátím do Prahy a scháním, protože mezi tím poznám nějaké odborníky v Pletislavě a scháním jejich díla v Praze. A samozřejmě vůbec nikdo netuší. Ty kníhů možná ani netuší, že existuje nějaké Slovensko. A to já považuji za velikou českou studu a veliký dluh, který musíme spácet pokud nechceme zůstat takovými těmi přibadlými kocelkovskými šovinisty, že za našimi humny už je prostě úhor a nic tam nekvete a my rozhodujeme o té, o té naší vesničce střediskové a jsme nejlepší. Tak určitě nejsme. A pan premiér to nakonec dneska velmi předevčím velmi pěkně předvedl. Schneider skúste krátko k tomu, lebo sa to tak trošku týka aj v vašej oblasti, teda úniku možných nejakých informácií, asi by to veľmi nebolo možné, niekde do Moskvy ešte k tomu? No, jestli ten pán napsal, že by sa to hnedka dostalo do Moskvy, tak zapomnel napsat, kdo by to tam napráskal. Jo, tady sa implicitne předpokládá, že mluví oficovi, ale vzhledem k tomu, že Česká vláda ve skutečnosti dělá úplný opak, vlastně zakrývá, že dělá úplný opak toho, co proklamuje. Tak vůbec není vyloučeno, že by to tam šlo z té české strany, ale to ten pán určitě nezamýšlel, ale já to tak jako vtipně domůčlím, protože my tady samozřejmě jsme se odtrhli od ruského plynu, nicméně dovážíme ho asi 40 až 60%. Procent. Najednou se objeví, že je tady ruský obilí, že jo. Dneska paní Drábová, prezidentka toho Stání ústavu pro jadernou bezpečnost, řekla, že sice není ráda, ale že to ruský palivo hod, teda nakupujeme, co se dá, protože ona je profesionálka a ví, že jediný, bezpečný krmivo pro ty naše jaderný elektrárny prostě je hod z Ruska. Takže eh, oni tady mávají prostě nějakýma ideologickýma žvářstama a na druhou stranu prostě dělají úplně něco jinýho. Až si člověk eh, někdy říká, že vlastně oni dělají mnohem lepší pro ruskou propagandu, než se ve skutečnosti zdá, protože ty tí lidi tím svým přístupem naprosto otravují a znechucují. Uvidíme, ako dlho vôbec táto nejaká aféra alebo kauza potrvá v mysliach ľudí. Ono sa aj tak zvykne hovoriť, že každá nejaká kauza trvá tri dny a potom už prichádza nejaká nová. Každopádne mnoho, mnoho ľudí si mnohé takéto veci aj zabudlo. Možno naj, najznámejší je ten výrok bývalého českého pre, prezidenta, teda aj premiéra prezidenta Zemana, ktorý sa vyjadril k slovenskému pivu, že je to akurát tak vhodné na máčanie protézy zubnej. To si tak ako vtipne mnohí ešte doteraz spomínajú. Každopádne teraz sa ľudia vyjadrujú k tomu, lebo tá kauza je živá, alebo tento prípad je živý a československé vzťahy sú aj pre nich dôležité, však na Slovensku väčšina seriálov ide v českom jazyku a v tomto jazyku ja sa priznám, že keď človek počúva vôbec češtinu, on si to ani neuvedomuje. Musel by chvíľku sa nad tým zamyslieť, že aký jazyk počúva a vtedy by si povedal áno, počúvam češtinu, ale, ale v zásade až tak veľmi to človek nerieši, Trošku viacerým prekáža napríklad keď už sme pri tej kultúrnej scéne, že keď českí herci hrajú v slovenských filmoch, tak môžu hovoriť po česky. Naopak, keď slovenskí hrajú v českých seriáloch alebo filmoch, tak povinne musia tam hovoriť po česky. To je len akože tak na, na Margo, ale ja som spomínal tú anketu, tak ja by som ho teraz rýchlo prečítal a hovorí o tom, že čo si myslia ľudia a hlasovali aj Slováci, aj Češi. A čo si myslia o tejto kauze? Takže otázka by Ako hodnotíte rozhodnutie českého premiéra Fialu a českej vlády zrušiť spoločné zasadnutie českej a slovenskej vlády vzhľadom na rozličné postoje k, Ukra k Ukrajine? 2200 ľudí sa inak zapojilo do tohto hlasovania. Veľmi správne rozhodnutie poukázal tým na slovenský problém. Hlasovalo za túto možnosť 1%. Veľmi správne pomohol tak posilniť vzťahy Slovenska a Česka. Hlasovalo 1% veľmi nesprávne rozhodnutie, ktoré oslabí vzťahy Slovenska a Česka 11%, veľmi nesprávne rozhodnutie, no vzťahy Čechov a Slovákov neoslabí toto si myslí až 87%. Môžete, ak chcete niečo reagovať k tomu? Ja bych, si môžu e, jenom drobne ešte k té jedné honzové ja poznámce predtím o, o tých vlastne fakticky nebo věcně neúplně nejdůležitějších procedurálních nebo, <coughs> řekněme, je, oficiálních setkáních těch dvou válství, která, která jsou pravidlem. Je to taková tradice. A tradice jsou od toho, aby se udržovali. Ano, jistě oni e, neměli v agendě toho setkání vyřešit nějaký sjednocený stanovisko, ať už Kvácek na Ukrajině nebo k čemokoj jinému, měli demonstrovat, že jsme tady dva národy, který sobě patříme už to pět let a, a uvědomujeme si to a jsme tomu rádi a jsme si navzájem inspirací. To je čistá procedura, to je jenom taková, eh, takové vyhlášení nikoho nic nevolí, ale zavazuje to ty e, vlády k tomu, aby se navzájem k sobě chovali slušně. Je to hodně podobné jako bývá taková tradice, kterou první porušil Barack Obama, že americký prezident po zvolení jako na první zahraniční cestu vždycky do Velké Británie, jako do staré vlasti, ačkoliv Spojené státy vznikly negací e, koloniálního usilí řířího, a, a vyhláším e, té, té deklarace nezávislosti a tak dále. To všichni známe. E, nicméně, ještě stále tady žije nebo žila e, dlouhá léta taková ta vazba, vždyť je to naše, naše kulturní, naše dědictví, to jsou naše kulturní prapředkové, pradědové, nevím co, mluvíme víceméně stejným jazykem, eh, až na drobnosti, a je to, je to správně. Barack Obama byl první americký prezident Keny na první e, návštěvu do Velké Británie, ale tuším, že do Keny nebo odkud to pochází. A potom hnedka jo, do Číny si přiví dvoubilionový e, úvěr na sanaci problémů americké ekonomiky. Takže se zachoval absolutně jinak, než se očekávalo. A rozbil další ctihodnou tradici. Já čekám, kdy někdo šáhne na strašně ctihodnou tradici králu šemiského poslední sympatická na americkém politickém životě, že se tam všem prezidentům do konce jejich životů říká pane prezidente. To je krásný zvyk. Prostě ten člověk byl jednou zvolen většinou národa hlavou tohoto velkého, důležitého státu a zaslouží si navzdory různým co já vím, polemickým názorům a tomu, zaslouží si tu úctu jaksi automaticky. Moc se mi to líbí a byl bych strašně rád, aby to zmizelo. Zatím se to poměrně, poměrně udržuje i v Čechách. Samozřejmě mainstreamoví novináři z takových těch pistolnických plátků, jako je seznam Nebo, nebo Seznam zprávy nebo, nebo Deník N nebo nevím, na koho si vzpomenu tak nedup, ne, ne, neopomenou eh, vždycky předepsat bývalý předseda eh, prezident eh, dokonce si ani nedají tu, tu slušnost, a vy napsali emeritní eh, což je trošku změnější ale je to prostě bývalý. A to slovo bývalý je stigma. Prostě to je člověk, je prostě odkecaný. A tak se proč ho máme vůbec poslouchat. A já úplně cítím v těch textech těch novinářů tenhle postoj. Zatímco u Většina alternativních médií nebo takových těch slušnějších, korektnějších. E, tam vidím prezidenta Václava Klauze, prezidenta Václava Havla, prezidenta e, Miloše Zemana. A je to tak správně. A když skončí ten Pepa na radě, tak je taky dobře, můžu říct, pane prezidente, Byl jim zvolen. Může se mi to nelíbit. Můžu proti tomu protestovat, ale jak říkal Jarací Mrman, to je tak všechno, co proti tomu mohu dělat. A já respektuju, že byl zvolen většinou národa a národ má pravdu. Takže, takže ty, ty procedury a ty tie konzervatívne tradice znamenají hodne. Čiže ja bych tohoto odmítnutí České vlády vôbec neodmával, jen tak jednoduše, že to vlastne e, bola skúška o ničem. E, to byla skúška o tom, že udržujeme svoje vztahy a držíme svoje tradice a to není málo. Pán Schneider, vy čo hovoríte na to, že 87% si myslí, že je to veľmi nesprávne rozhodnutie, ale tie vzťahy Slovenska a Českej republiky to neovplyvní a neoslabí teda. Tohle číslo je nádherný, protože vyjadřuje to, že 87% lidí nepokládá za důležité, co dělá tato vláda. Jo, ono to odpovídá těm dalším průzkumům s téma z poslední doby, kdy ta důvěra vlády, parlamentů, politických stran a jednotlivých politiků prostě se pohybovaly v podstatě pod 10%. což je historické to je debakl, to prostě je něco neuvěřitelného. a ti lidé se skutečně teďka chytají z tébel a snaží se nějak vyprofilovat. Zřejmě se no, snaží získat jakousi oporu v zahraničí těmi svými postojmi. Zaujímáme postoje velice ostré, což je teda vzhledem k naší velikosti a velikosti ozbrojené síly, kterou můžeme podpořit naše silná vyjádření, tak je to víceméně komické. Takže tato vláda se prostě tak zdiskreditovala, že sice něco řekla, lidi to vemou na vědomí, ale říkají, ne tady ta tradice, prostě pánové nahradě si můžou myslet, co chtějí, ale ta realita, ty skutečné vztahy se slovenském, jak říkal Petr, jsou položeny prostě mnohem hlouběji, mnohem důkladněji a tadyhle takový ten větérek, prostě, co oni se tam snaží způsobit, opravdu je to je to nepříjemný, ale je to tak jako asi všechno, co se o tom dá říct, protože opravdu eh, mám takový cít, že čím dá zbytečnější ztrácet čas eh, komentováním této vlády a je důležité ne, si začít pracovat na tom, co přijde po nich, protože... Ja si myslím, že ty protesty zemnedelcov budú uh, se stupňovať. Uh, oni v podstate nemají kam ustoupiť a ta vláda se chová uh, tak arogantní, že ja a doufám v předčasnej voľby ešte tento rok. Trošku nám tam sekáte, neviem, či máte nejaké horšie pripojenie. Každopádne, priatelia, ja poďme si teraz pustiť uh, slova Roberta Fica, slovenského premiéra, ktorý odkázal na sledovné. Vážení priatelia, Česká vláda nám dnes večer oznámila, že odkladá na neurčito spoločné rokovanie Českej a slovenské vlády, ktoré sa malo konať v apríli tohto roku v Českej republike. Ako dôvod uviedla rozdielne názory Českej a slovenské vlády na vojnu na Ukrajine. Vážený pán predseda Českej vlády, pán Fiala, vzťahy medzi našimi občanmi Čechmi a Slovákmi sú jedinečné, Historicky osvedčené, sú pôžičkami vzájemnej dôvery. Sú plné priateľstva, príbuzenských vzťahov a porozumenia. Slovenská vláda nebude nikdy, opakujem nikdy, vystavovať takéto hlboké slovensko-české vzťahy žiadnemu ohrozeniu. Berieme na vedomie, že česká vládna garnitúra sa ich rozhodla ohroziť len preto, lebo má záujem podporovať vojnu na Ukrajine, kým slovenská vláda... Otvorene hovorí o miery. Vaše rozhodnutie neovplyvní našu suverénnu slovensku zahraničnú politiku. Vážený pán premiér Fiala, Česká vláda je na Slovensku vítana kedykoľvek a naše politické vzťahy nebudeme na Slovensku zaťažovať rozdielnými pohľadmi na svet, ktoré nemajú nič spoločné so slovensko-českým spoložitím. Pán Žantovský, ako hodnotíte toto e, vyjadrenie Roberta Fica k danej veci? Ja som k tomuto vyjadrení, ktoré pokud som do sledoval, ne, nepustila žádná česká televize z baby, ale aspoň pokud nejaká ano, tak som oco mluvám, ale nikde som ho nenašiel, našiel som ho na YouTube, e, tak som o ňom už vlastne napísal článok, vyjde zítra v parlamentních listech a Vysakl jsem tam panu premiéru Ficovi obrovskou poklonu, protože za prvé reagoval bez emocí, bez nějakých velkých gest, bez nějakých urážek nebo urážení sebe sama nebo někoho jiného. To za prvé. Za druhé odkázal přesně na to samé, o čím jsem před chvíličkou mluvil já, na ty historické vztahy našich dvou národů, které jsou klíčem k naší budoucnosti. To není jen tak jako náhodou. My si, my si prostě jako rozumíme, protože jsme prožili sto let společně a nebo bez mála 100 let, 85 a 70 let mm. společně a e, bylo to soužití mnohdy složité, komplikované, ale vždycky našlo nějaké společné východisko e, a to za všech možných režimů, e, ať už to byla první republika nebo komunismus, to je jedno. Takže to jsou hodnoty, které by jiný národy, třeba balkánský, hledali ve svých dějinách velice těžko. To je naprostý unikát. Čo je to? Já jsem velmi ocenil, že připomněl. Pak se mi moc líbilo, že připomněl ten rozdílný postoj obou těch reprezentací politických, že tedy Česká vláda má nějaký zájem na pokračování války na Ukrajině a slovenská vláda Zastává myšlenku, že by bylo zapotřebí tam vyjednat co nejdříve mír, což je i myšlenka, která, která je blízká mně a já ji sdílím. A myslím si, že to pan premiér řekl velice, je, velice přesně a je jednoznačně. Nedá se o jeho slovech pochybovat. Pro mě to byl vrcholný státnický projev. A řeknu vám, že už jsem dlouho, dlouho, Neviděl státnický projev takového kalibru, protože eh, on mohl předvést historický výstup uraženého poprávu, uraženého člověka, protože náš premiér mu v podstatě plivil do obličeje. Ale on nic takového neudělal. On řekl, česká vláda je u nás vítána kdykoliv. My to nebudeme ničím podmiňovat. To je tak silný slovo. A tak ustyhodný eh, postoj, že je tedy kvůbouk dolů určitě. Pan Schneider, vy byste co ještě dodali k tomu? Do, k tomuhle perfektnímu Petrově rozboru, těžko co dodat. Já jsem měl takový pocit už z toho srovnání, když řeknu to body language, to fialové máchání rukama a i ten jeho hlasový projev proti tomu velmi pevnýmu a jasnýmu a jak Petr přesně řek, jako velmi emocionálně vyváženýmu hlasů pana vašeho premiéra, tam myslím, že i to vykazuje prostě stejný parametry, jak se říká, je to téměř nesrovnatelné. Jo? Takže já se skutečně na to gratulace, protože pan premiér Fico zareagoval velice případně a nechal tu věc otevřenou, nezabouch ty dveře a my sa môžeme akorát tešiť, že sa za nejakú dobu e, ta situácia trošku zmiení a že e, ty vztahy budou z naší strany dôstojní. Ja sa skutečne, skutečne řečené, ja sa stydím za to a, a to je ostatní. Uh, milí priateľi, a toto všetko, táto kauza stále vlastne nejakým spôsobom pokračuje. Vyjadrujú sa viacerí politici. A dokonca aj líder slovenskej opozície Michal Šimečka tiež tam niečo chystá v tejto veci a na to reagoval poslanec slovenského parlamentu za stranu Smer slovenská sociálna demokracia Richard Glik. Tak vypočuje myslí teraz jeho. Dobrý deň, milí priatelia. Tak Šimečka nás informoval, že cestuje do Prahy spasiť svet a zachrániť podľa jeho oca z babele Slovensko. Mimochodom, stále čakám, kedy sa tento chcel by byť premiér slovenského národa ospravedlení za slova svojho otca. Šimečka píše, že rozhodnutie českého premiéra Fialu znamená poškodenie vzťahov medzi Slovakmi a Čechmi. No a na vine je samozrejme Fico. Nie, pán Šimečka, ak tu niekto ohrozuje československé vzťahy, je to premiér Fiala, ktorý kvôli inému názoru. A protivojnovej retorike Roberta Fica zrušil spoločné rokovanie našich vlád, ktoré malo byť v prospech občanov oboch krajín. Na tomto rokovaní vôbec nemalo ísť o Ukrajinu či Rusko, ale o Slovensko a Česko. Žiaľ, pán Fiala dal pred rozvojom dobrých susedských vzťahov prednosť infantilnej politike, ale deník N, sme či aktuality. Gebels, Hitlerov minister propagandy, raz povedal, citujem, pokiaľ chceš donútiť ľudí, aby súhlasili s vojnou, musíš tých, ktorí sú proti vojne, prezentovať ako nebezpečenstvo a zradcov národa. Desí ma, že presne tento obraz sa dnes snažia namalovať všetky západné médiá a tých, čo volajú po miery, označujú za kolaborantov, ktorí patria do izolácie. Nie za vojnové zločiny, nie za zabíjanie civilistov, ale za názor. A k vám pán Šimečka. Naozaj nechápem, na čo ste sa trepali do Prahy. Veď keď tak strašne chcete tú vojnu s Ruskom, bežte na Ukrajinu. Vaša prezidentka Čaputová vám v sekunde podpíše výnimku a budete tak môcť putovať rovno na front. Mimochodom, vyzeráte, pán Šimečka, že ste už v top forme. Keď vo fitku už ani nepotrebujete cvičiť, stačí vám tam posedieť a dlabať sa v nose. Skrátka, pripravený na boj. A preto si myslím, že tým Rusom naženiete obrovský strach. A pomôžete ich totálne poraziť. A naplníte tak slova francúzského prezidenta Macrona, ktorý tiež nevidí iné riešenie. Tak vám teda držím palce a do boja. Tak to bol Richard Glick poslanec Slovenského parlamentu, ktorý je inak známy hlavne tým, alebo tým sa teda preslávil, že počas tej roztržky na jednom z mítingov, keď mal míting Smer, tak prišiel tam Matovič, ktorý vyklikoval niečo do megafónu a nadišla tam roztržka s Kaliňákom, ministrom obrany, terajším, ktorý sa mu snažil vytrhnúť ten megafón z ruky, no a tento Richard Glick prišiel a udrel Matoviča do tváre. Páni, pán Žantovský, možno začneme vami, čo hovoríte na tento názor, alebo na tieto slova? Ja bych sa na to podíval z českého z českého úhlu, pretože slovenské politické prostředí nám nepřizkuší hodnotit a vztahy jednotlivých politiků, stran a tak dále, ačkoliv jsme je velice pozorně sledovali i v období, kdy lidé jako Matoviče, Hegera a podobně vládli, nedovládli, protože Pravděpodobně neprokázali dostatečnou schopnost přesvědčit občany o svojich kvalitách, ale říkám, nebudu v žádném případě zasahovat do nějakého slovenského vnitřního problému. Pro mě je veliký problém, a to bych otevřel jako subtéma, že. Ve chvíli, kdy tedy náš premiér e, s prominutím kopne do pozadí vašeho premiéra, tak den na to e, přijíme lídra opozice pana Šimečku, ještě předtím o, přijím o Piráti, e, strašně si padají kolem ramen říkají, že bez nich by ta liberální demokracie v Evropě nezvítězila a že oni jsou ti nejlepší a budou spolu uh, usilovat o společné cíle a tak dále a tak dále. No fráze, to je jako když přijel soudruh Bražněv do Prahy a uvítal ho nějaký soudruh, třeba Husák nebo jakéž, tak jsme také slyšeli o nerozborné jednotě a podobné kraviny Eh, tak jako takhle nějak jsem se připadal, když jsem poslouchal tiskovku pana Šemečku eh, s, s panem Bartošem a eh, paní Richterovou a místo předsedou tuším, že se jmenuje Hojsík jestli se nepletu eh, progestivního Slovenska tak jsem si připadal úplně stejně jako v 70. letech poslouchám báboli prázdný slova mlácení slámy a to Přitom, že pan Bartoš je místopředseda vlády, na češ den poté, to ještě trokne náš předseda vlády a toho Šimečku přijme taky, zatímco s tím FICem odmítme jednat. To je jednoznačná ingerence a zasávání do vnitřní politiky Slovenska. To je něco, co nám absolutně nepřísluší. A nejenom pro ty všechny kvality, co jsem říkal předtím, tradice bleble, to je prostě diplomací nepřijatelné. Tohle by vydalo na obrovskou notu ze strany slovenského, eh, slovenské strany. E, to, že nepřišla, já považuji za výraz vysokého nadradu stávající politické reprezentace na Slovensku a, a vysoké trpělivosti. Velmi si toho vážím, ale myslím, že přijít měla. Protože tohle už je drzost všech drzostí kabát, jak se u nás Čechna řícta. Jan Schneider, zkuste ještě něco krátko a potom dáme přestávku. No, pan Glick zřejmě až takový pacifista nebude, když umí v pravý čas udeřit, což je pěkné, protože mně se tady připomněl ten výraz Gilberta Keita Chestertona, že není nic nedemokratického schodit svého soupeře ze schodů, protože úder nebo kopnutí může být v jistém smyslu pokládán za přiznání rovnosti. Jednáte s ním tváří v tvář a ten, ten souboj je prostě vyrovnaný férový, takže pan Glick opravdu jako nastoupil po Čestertanovsku, což je, myslím, skvělý a jinak k tomu jeho co, výroku, co řekl, není co dodat. Prostě ta hanba je na naší straně a Zajímavý je ovšem, že to přijetí toho Fialova výroku nebo toho postoje tady není úplně jako automaticky a dokonce i ze strany takových lidí, jako je třeba ten Pithard, který vlastně řekl, že, že, že to sice chápe, ale že by nevyhrocoval tí vztahy, protože jednání z očí do očí sú nenahraditeľná, jak ho cituje dokonce tisky. Jo. Takže ten vtiela evidentne proste přestrelil i společenský. E, ja myslím, že si tady hodně naří svietev. Mili priateli a milí poslucháči, počúvame na Slobodnom vysielači naživo v prvej línii. Rozprávame sa s Petrom Žantovským a Janom Šnajderom. Dáme si predstavku a po nej pokračujeme. je slobodný vysielač. Alô, priateľ môj, vraj už sedíš vo vlaku, jo, jedu za tebou, Kegeláků. Naši už chystajú obľúbenej koláče. Tu vaši pohostinost znám ešte z totáče. E, Teším sa na teba, môžeme debatovať to ráda. Nad ránem je tak zpívat nezávazne na, na mnoho priateľských slov. Jedu za tebou. Uži si cestu, jej krásu pokojne. Naši odcovia byli spolu na vojně. poču som, že sa smiali tak, že až plakali. A všetky ženské, co s nimi boli, dostali. bylo im dobre a taky kalili do rána. Nad ránom na ráno spievali, mňa na mnoho priateľských slov. Jedu za tebou. Ve vlaku, Človeče to je diálka, ja viem, 600 kg, dúži si moravy a taky, tiež se na Prahu, máte tam niečo ako naše potia na váhu, jo, máme tady všetko a taky kalíme do rána, nad ráno spievaček, nezávisel na, na, na mnoho, priateľských slov, jedu za tebou. Sledám vrátil by to späť. Dneska sme každý pánem. za to díky, že sa na teba, môžeme debatovať tú nad ránem je tak spívať nezávasne na ráno. Priateľský v za tebou. To celý svet, kde dnes krvem na poslednom prvom, na odtud vrátim by to späť. Dneska sme každý vlastný ránem, na to výkyč už Teším sa na teba, môžeme debatovať do rána, nad ránem, ja tak spívať bez závažia rána. Mnoho priateľských slov je tu za Poslucháči, rozprávame sa v prvej línii o československých vzťahoch v kontekste toho, čo sa udialo, teda toho, že premiér Fiala zrušil, alebo teda celá česká vláda zrušila to spoločné plánované rokovanie v Prahe, ktoré malo byť medzi Slovenskou a Českou vládou. A rozprávame sa s Petrom Žantovským a Janom Schneiderom. Poďme teraz ešte na zvuk, ktorý je. E tiež aktuálne tiež je k tomuto a tiež to povedal premiér Robert Fico. Tak poďme si vypočuť, čo ďalší k tomu povedal. Robert Fico je dnes tu, zajtra tu nemusí byť. Petr Fiela tu dnes je, zajtra tu nemusí byť, ale slovenský a český národ zostanú. Snáď nebudeme ohrozovať vzťahy medzi Slovákmi a Čechmi kvôli ještitnosti alebo kvôli nejakým cieľom, ktoré nemajú nic spoločné s československým spolužitím. My máme v tomto úplne jasno, pani reaktorka. Česká vláda môže prísť na Slovensko, kedy chce, bude tu vítaná. A nebudú vítať na Slovensku nejakí vykri vykrikujúci aktivisti so smiešnými transparentami a trúbkami, ale budú ich vítať ľudia s kvetmi. Lebo my máme radi Čechov. A odmietam, tam, aby niekto ohrozoval tieto fantastické vzťahy medzi Čechmi a Slovákmi, čisto ze politických dôvodov. Pretože Zajtra ja, Petr Fiala, môžeme odísť, čokoľvek sa môže stať, ale spolužite Českého a Slovenského národa bude pretrvávať, takže my považujeme včerajšiu odpoveď za dostačujúco. Nemáme žiadny dôvod sa tejto téme venovať ďalej. Pekný deň Dominik Papala, Airport. Pán premiér, nemyslíte si, Matúšu, to je pred hodinou na tlačovej konferencii, tak uviedol takú myšlienku, že práve ten postoj pána Fialu by mohol súvisieť s predvolebnou, keď si práve pána Korčoka, keď si spomenieme aj na predčasné parlamentné voľby, tak uh, nový prezident sa vyjadril, že, že ak vyhra smer, tak to bude tragédia, že sa narušia vzájomné vzťahy medzi Slovenskou a Českou áno, republikou. Pán redaktor, ja si vážim mojich politických partnerov a ja mimoriadne rešpektujem uh, princíp nezasahovania do vnútorných záležitostí iných krajín. Vtedy vyvolal uh, taký, by som podal rozruch. Uh, ten môj status, ktorý som napísal na adresu pána prezidenta Českej republiky. Dokonca toto bolo aj predmetom nášho rozhovoru, keď som bol na oficiálnej návšteve v Českej republike. Prosím, naučme sa, tak celkovo sa naučme, že na Slovensko sa chodí s klobukom v ruke a nie s klobukom na hlave. Naučme sa. My takisto chodíme s veľkou úctou a rešpektom. Pýtali sa ma, včera som robil viacero rozhovorov že Čo si myslím o voľbách napríklad prezidenta Spojených štátov? Čo nás je do toho? Občania Spojených štátov si vyberú svojho prezidenta a ten ich bude reprezentovať. Takže zasahovanie do vnútorných záležitostí iných štátov je niečo, čomu ja nerozumiem a čo ja odmietam. A pokiaľ ide o poznámku pána ministra vnútra pána podpredsedu strany Hlas Sociálna demokracia. Áno, včera v tých argumentoch, ktoré zazneli, že prečo nemá byť spoločné rokovanie vlád, tak tam zaznelo niečo v súvislosti s prezidentskými voľbami, že aby vraj tá spoločná vláda, neviem čo, ale tá spoločná vláda, oni majú zlé dátumy. Tá spoločná vláda bola predsa pripravovaná dávno po prezidentských voľbách, po druhom kole. Tá spoločná vláda nemá na nič spoločné s prezidentskými voľbami. Nebudem radšej teraz špekulovať. Pretože rýchlosť, akou reagoval pán Korčok, ako keby niečo naznačovala. Niečo ako keby naznačovala. A už aj to, že samotná Česká vláda vložila do argumentovníka slovenské prezidentské voľby, ktoré bohužiaľ s tým dátumom nemajú nyspoločne, takisto niečo naznačovali. Vítam, pán redaktor, ešte jednu informáciu, ktorú som dostal. Viete, že na pôde veľísanectva Holandska v Čechách mala byť nejaká diskusia s ostatnými veľíslancami krajín Európskej únie, ktorí sú v Českej republike za účasti partnera pani prezidentky Čaputovej pána Rizmana, bývalého ministra zahraničné veci pána Káčera, ktorý sa úplne zbláznil podľa všetkého. Vítam, že táto diskusia a toto stretnutie bolo zrušené. Bolo zrušené, Lebo to je nevydané, to presne ako keby som ja tu nás si zorganizoval na nejakej ambasáde, že dojdete sem všetci ambasádori z krajiny Európskej únie Bratislave, zavolal by som si nejakých dvoch českých politikov, alebo bývalých politikov, alebo neviem koho, aby sme nadávali na českú politickú scénu. nevídané, neakceptovateľné. Preto vítam toto rozhodnutie veľkoslenstva holandského v Prahe, že toto podujate sa ruši. Tak toľko Robert Fico, ktorý tam ešte otvoril ďalšiu zaujímavú myšlienku, teda viacero zaujímavých, ale Práve pri tejto poslednej by som sa zastavil, že naozaj zorganizovanie takéto nejakej akcie to je niečo naozaj zvláštne vôbec v diplomácii. Petr Žantovský, čo pravíte na to? On tam zopakoval, pán premiér, to, co sem, za co som ho už vlastne chválil, to znamená, že reciproční jednání tohoto typu je zcela vylúčené a že sa nedá ze slovenské strany očekávať, protože ctí nejaká pravidla, ktorá nectí české Česká strana. Já bych tomu možná dodal ještě dvě poznámky a ta druhá bude spíš nahrávkou, potom pro Honzu první nahrávka nebo první poznámka. Robert co je politik více než 35 let. Je to zkušený velmi profesionálně vybavený člověk, Který z různých svých předchozích aktivit se naučil, jak vypadá státnická retorika, jak vypadá, jak vypadá jednání, na co se berou ohledy. Jistě bychom našli v jeho předchozích starších nějakých vědcích věty, s nimiž bychom se asi těžko stotožňovali. Vzpomínám si, Někde v roce, tuším, 2016, asi plus minus, byl autorem výroku, a teď to prosím parafrázuju, to není citace, takového toho výroku. Je, že Slovensko prostě je, si velmi cení svého členství v EU a, a nikdy na něm nebude nic měnit a, a je vděčno tomu, co se v EU děje a podobně a podobně. To je takový velmi nadšenecký proslov, který patřil k nějaké dané situaci v té době. A já mu to nezazlívám. Prostě politika je umění možného, je to politika také umění přizpůsobit se, čo je jako dobrá, dobrá. Pokud to není proti zájmu národa, tak si myslím, že je to v zásadě v pořádku. Víš, e, co je prostě profesionál? Kdežto Marná Sláva Petr Fial, e, jakkoliv ho znám 30 let z prostředí vysokoškolského, e, tak vím, že to je politický amatér. To je možná politolog ve smyslu, badatel o tom, jak se kdy, v jaké situaci dělá politika, jak vypadaly důsledky tohoto dělání politiky a co predikovali pro budoucnost a já nevím, co všechno. <coughs> Nicméně podle mě by nebyl schopný vést ani, ani místní oddíl, oddíl nějakých venkovských fotbalistů, protože vůbec nemá žádný smysl pro za A, kolektivní hru, za B, pravidla hry, a to je podstatné, a za C, pro cíl, pro vytyčení cíle té hry. Politika je hra, co si budeme povídat. Samozřejmě, že je, ale je ve, ve velmi vážné konstelaci, je to vážná hra, která sleduje vážné cíle. Čili to jsou, to jsou dvě takové, nebo to ta je první taková velmi zásadní poznámka k tomu, že tady spolu hrajou hráči naproti sobě z úplně jiných kategorií. Ty, co je první OIGA nebo, nebo NHL, nebo já nevím, k čemu to. Zrovnat. a Fiala je místní divize tady u nás v rovného Prahy. Asi tak, jo, jako co, co do profesionálního výkonu politiky se týče. A no ta druhá strana samotním nebo ta druhá poznámka, je se vyne k tomu, do jaké míry je ten Fiala ještě svébytný mluvčí svých vlastních názorů nebo toho, názory, což já vím, já se s ním o tom nebavím, a v jaké míry je to prostě jenom hlasná trouba nějakých zájmů odjinout. A jestliže tady zcela zřetelně už dlouhodobě několik let jsme viděli cílenou politiku Evropské unie a jeho vedení vůči Polsku, zejména za doby Kačinského, a vůči Maďarsku, díky Viktoru Orbánovi. Tak já si myslím, že dokonce Bruselů s větším pohrošením <sledovali> sledovalo přibližování názorů Orbána a, a Vyca. Než to, že nějaký lavrov přijel na nějaké jednání. To, to bylo konzultační jednání, které asi si měli státnici vyjasnit uh, názory na stav situace a na možné mírové řešení války na Ukrajině. To je normální a jako to by mělo být kvitováno s potleskem, že prostě jeden z těch dvou bojujících subjektů se snaží najít podmínky k míru a získává proto nějaké spojence nebo konzultuje s nějakými eventuálními spojenci, to já bych vnímal jako pozitivní, ale já nechci teď mluvit o labravovi. Já mluvím o tom, že naše, naše reprezentace a politická a v tuto chvíli ve všech, ale ve všech podstatních ústavních institucích prezidentem počne přes vládu, obě komory parlamentu až po ústavní soud jsou v rukou stále stejné jedné politické skupiny, která si říká liberálně, demokratická, nebo to je úplně jedno, jak to je nominálně, ale je navázána na politiku Spojených států a v těchto ohledech tedy Evropské unie. A já stále mám takovou velkou pochybnost, když sleduju, co, co z nich vypadává, v jaké míry jsou to jejich vlastní iniciativy a do jaké míry je to jenom ozvěna toho, co dostali někde napsáno, jako když kdysi komunisté z Moskvy, tak ti hledají a jako vlastně ani nevědí moc, co říkají, co riskují. Věděť, jako to je zdravý rozum, to říká. Jestliže naše ministrně obrany Černochová s ministerským předsedou a dalšíma politikama neustále opakuje tu mantru: jsme ve válce. Že šavečka má křestí do bubinku tluče, prostě jsme ve válce. No nejsme. Už z principu právního nejsme, nikdo nám ji nevyhlásil, my jsme ji nikomu nevyhlásili, my jsme byli jen motiváni k tomu, abychom se podíleli na podpoře jedné očící strany v jednom konfliktu, navíc ještě mimo hranice Severoatlantického paktu, kde jsme členy a tam, kdyby se to týkalo, na to, tak by sa to podľa článku 5 som týkalo i aj nás. Ale tady sa to na to netýká. Možná zájmu nejakých chodí za na to. Ale to už je úplne iná káva. A to by proste nechal na Honzoviť. To je jeho kafe. A ešte skoro komu dáme slovo, aby na túto nahrávku e, reagoval, lebo vy ste tam použili túto športovú terminológiu, ktorá sa mi teraz aj dosť hodí a dosť ste mi pripomenuli takú podotázku, ktorú, na ktorú by mohol aj pán Schneider reagovať pretože dosť, dosť v blízkej dobe to bolo však ešte stále sa o tom v tých hokejových kruhoch dosť hovorí že hokejový brankár, slovenský hokejový brankár bývalý reprezentant Julius Hudáček bol, teda už podpísal zmluvu s skladnom, ktoré, ktoré sa teda zachraňuje v Českej Extralige, potrebovali brankára, tento na to plácel, ako české hovoria, podpísal to, vydržal tam iba dva dní, lebo prišla obrovská kritika a pomaly všetci sponzory chceli odísť skladná a jednoducho Hudáček musel odísť, bola rozviazaná s ním zmluva po dvoch dňoch a teraz hviezdi vo Frankfurte a celých Frankfurt mu postojačky tlieska. Tak môžete aj na to reagovať, ale potom aj niečo k tomuto, pán Schneider. Můžu, pardon, ještě jednu větu za sebe k tomu tomu hudáčkovi. Ano. Víte, co je na tom nejbizarnější? Že oni ho odvolali nebo zrušili ten kontrakt na základě toho, že působil ruský hokejový ojzet e, KTL, nebo KHL. Je, tak nějak No a je bizarní přeci na tom to, že dva roky tam působil taky e, Jaromír Jágr, vlastník toho kádenckého klubu, který mu tak zbaběle dal toho padáka, tak já si myslím, že to je opravdu e, tou vše komedie na 17. A hlápa, pan teraz jde? Já bych se toho Jágera trošku zastal, protože... E, jako podnikatel byl asi v naprosto šílený situaci, takže podlehl. nicméně doplnil bych tady jedno jméno z rodiště Petra Žantovského a to Dominika Haška, což je další ostuda českého národa. Ten si tam samozřejmě taky vydělal peníze, ještě jsou někdy na internetu k vidění ty jeho dresy, kde bylo napsáno Gašek a tenhle člověk má prostě tu drzost vůbec, se, ty jeho aktivity jsou naprosto, to už je spíš záležitost pro psychiatry, co on dělá. Podle to, co říkáte, s tím ta pozdvižená atmosféra, prostě ty tlaky na ty sponzory, to je skutečně normalizační doba, kdy se takto postupovalo. Ta normalizace se teďka zaktualizovala prostřednictvím bohužel další naší ostudy Eurokomisařky Jourový, která prostě naprosto neslýchaným způsobem mluví o tom, že ty za Zastánce jiných názorů je třeba vyhladověc, což je přímo porušení trestního zákona, a to je vyhrožování, na to je, na to je paragraf, nikdo se nebozval, protože prostě ty lidi, všichni jsou tady, ti rozhodující, ti, co by měli konat, tak jsou zastrašení a prostě bojí se, Já se bojí o peníze, tam ty se bojí prostě o kariéry a tak dál. Čili tohle je opravdu něco hanebního, že se nám vrátila ta normalizace Tentokrát ten bráz nepřišel z Kremlu, ale prostě přichází ze západu a je to velký překvapení. Lidi na to nejsou připravení, nejsou připravení tomu zdorovat. Zdorují naopak ze setrvačnosti všemu, co přichází z východu. Vůbec o tom nepřemýšlí, čili oni vždycky soudí podle toho, jaký je výsledek, čili řeknou ty si protirusky. Já říkám ne, já se zajímám, prostě analyzuju situaci a výsledek řeknu bez ohledu na to, na kterou, pro kterou stranu je příznivý a pro kterou ne, takže takhle ty lidi přemýšlet, neumějí, přemýšlejí zase jako za normalizace, abych vyhověl prostě vkusu, straně, vládě, kariéře a tak dál. Zpátky k tomu Ficovu projevu, připoju se k Petrovi, je to opravdu vyzrálý postoj, co on předvedl. Já si všímám taky takových věcí, jako je slovník. Ti naši mameluci používají kliše zastavují se v půli věty, opakují, zase některá slůvka neustále mluví o tom, že něco vnímají, že nebo vysílají signály, Prostě ta, ta řeč je hanebná a svědčí o tom prázdnu v hlavě, prázdno v lepším případě. A Fico, ten jeho projev je naprosto vplynulý i ta slova použitá jsou prostě případná. Víte, ta kultura toho jeho projevu, to je asi zvláštní věc, který si teďka moc lidi nevšímají. Možná to berou jako standard. On tedy na tom Slovensku bych řekl, že ten standard je asi mnohem vyšší, než tady u nás. Jo? A druhá věc, když přijel na tu svoji první zahraniční cestu, tak já jsem se v tisku dočetl, že premiér Fiala řekl, že rozdíly v hodnotách neopravňují zástupce obou států k tomu, aby vzájemně se nespolupracovali. Jo, to je ten týž Fiala, který teďka zrušením schůzek popřel sám sebe, jo. Ale tady to nikomu nevadí, že si prostě premiér nakálí na, na vlastní hlavu, prostě vlastními vý, výkaly uh, Prostě tady už je to bohužel určitý standard a lidi to zase nepohoršuje. Jinde by asi vyšli a prostě toho premiéra by vyhodili z okna nebo něco. Tady bohužel prostě český národ má tu míru eh, znášení prostě těchto těch nepřístojností nějak pozoru hodně vysokou. Dnes eh, pěkný článek napsal můj slovenský kamarád Roman Laml, který se jmenuje Fiala, používá Fica jako figový list na zakrytě vlastní neschopnosti. Já bych řekl, že ten titulek prostě vypovídá o všem. Moc se mi líbí ta slovenština, je, jenom poznámku k tomu, já, je mi stydno, když jste zmínil to, že slovenština je dabována do češtiny, kdežto čeština do slovenštiny nikoli je mi hanba, Já uh, jsem ta generace, která prostě poslouchala tu slovenštinu uh, tak, že ani vlastně, uh, nerozlišovala mezi češtinou a slovenštinou, člověk si musel zaspomínat vlastně, v jakém jazyce určitá sdělení byla řečena, byly tady ty krásné televizní pondělky se slovenskými inscenacemi a tak dále. Z tohoto pohledu mě to přijde jako velice hanebné zúžení toho těch schopností mladých lidí, protože někteří mladí lidé přiznávají, že slovensky nerozumí, jo, což pro nás je nepředstavitelný. Jo. A poslední poznámka napadlo mě, jestli ten FIAL, protože on je, jaksi člověk, velice dutý a bez názoru, jenom signalizuje, jako koroučka se otáčí, jestli náhodou není už v proudu toho, co ta evropská, je chystá na Slovensko na Fica, jestli se prostě nepřidává do té řady, že teďka prostě bude útok na Fica a von sejítí teďka, když je v e, houfu, takže si může dovolit jo, takový ten malej pejsek, který prostě když je mezi velkejma, tak si taky štěkne. Jo. Jestli to není prostě určitá e, signalizace toho, že Slovensko nečekají v té Evropské unii e, jako příliš lehkých chvílech, Jestli můžu, abych k tomu doplnil ještě dvě věci, prosím. Jednak k té kulturní minulosti. Ta jazyková blízkost byla do té míry, ignorována nebo respektive ne, nebyla překážkou. Já si vzpomínám, že jsme chodili na Václavském náměstí byla prodejna, nebo štěpánské prodejna slovenské knihy a tam jsme chodili pro knihy, které český komunista Nedovolil přeložit americký romány, nevím jaký, e, e, anglický, západoněmecký, německý jako beletry, normální beletry špičkových autorů od Stirona až po, já nevím, Fauleese nebo kohokoliv si vzpomenu. A teď si prostě pro nás byly autority překladatelé typu Pavla Velikovského a podobně. Jejich překlady byly naprosto brilantní, byly do slovenštiny. A my jsme se třeba se Sofínou volbou od Stajrna se seznámili nejprve slovensky. Člověk jako pro nás vlastně, jak se říká, čím víc jazyků umíš, tím více s člověkem, my jsme tu kulturu vnímali takhle, by. Dvojazyčně a bylo to pro nás nesmírně obohacující. To, že to dneska neexistuje, je prestovodné a, a jako připisuju to záměru toho, a teď fakt jako nejsem konspirátor už jsem to na tom rádiu řekl 150krát, ale připisuju to, vnímám to jako záměr rozdělit ty země a národy, které by k sobě mohly mít blízko. Protože když nás takto rozdělí, tak, tak potom v těch našich mladých dětech, o kterých Honza říkal správně, že mnozí ani tu slunečněno neporozumí, no tak v nich jako můžou mnohem lépe zastlávat takové ty ideologie, které oni potřebují na to, aby ovádli vlastně jakýmsi neokolonialistickým způsobem ten středo a východně evropský svět. A to je něco mimořádně odpudivého a já z... Vzpomínám s láskou, s pohnutím na určitý umělecký díla je. Pro mě třeba byl ten vrcholný film Juraj Jakobiska sedím na konáry a je mi dobré. S Polojivkou, s Pavelkou, s Bočanou, jenom kdo to ještě v tom mral. A byl to film slovenského režisera, částečně slovensky mluvený, částečně česky. A já vám opravdu nejsem schopen říct, co z toho bylo česky, co z toho bylo slovensky, protože to bylo československy. Ten film byl prostě slenej sám od sebe. A od to jde. Toho jsme zbavováni. Důsledně jsme zaplavováni v té kulturní oblasti těmi dementními reality show, dementními seriály, do nekonečně opakovanými většinou té čtvrté kategorie. A je nám vygumováván jakýkoliv estetický smysl z mozku. Nebo ne, nám, u nás 60 šedesátníků se jim to nepovede, ale našim dětem určitě ano. Priatelia, jedným zo symbolov takého spolužitia, ak sa teda dá, dá nazvať nejaký človek symbolom, ale dá, dá sa možno nazvať symbolom, pretože je to, je to Slovák, ktorý pôsobil ako český premiér v Česku pôsobí, aj v politike je tam stále rozpráva po Česky, dokonca aj keď bol v slovenskej televízii v nejakej, v teatri, myslím, tak on tam rozprával po Česky, pretože povedal, že on je český politik, tak bude rozprávať po Česky, to je inak zaujímavé, neviem, či ste to zaregistrovali, ale ja som aj pozýval Andreja Babiša do tejto relácie, čo som predpokladal, že asi takto na poslednú chvíľu nebude celkom možné a nakoniec sa to splnilo, že to nebolo veľmi možné. Ale prečítame si aspoň jeho status, ktorý mal na sociálnej téme k tej, sociálnej sieti k tej téme dnešného večera. Československé vztahy narušil Matovič. Fiala je teď ničí úplne. Tohle je mezinárodní politika, ne detské hriš, hrište. Tam možno platí, že chovali sa niekto špatne, prestanete sa s ním baviť. Vláda sa ale nemá chovať ako malé dieťa pokud z kroky slovenské vlády nesouhlasí, o to spíš s ním má jednat a přesviečovať ji o zmene pozice. V případe Slovenska, ze ktorým nás vždy pojili mimožádne silné a dobré vztahy, to platí dvojnásob. Říká se tomu diplomacie. Chcete niečo krátko povedať k Babišovi, k týmto jeho slovám? Áno, vláda se chová Ke Slovensku úplně stejně jako ke svým občanům, čili když se něco líbí, nelíbí, nejedná. Tím mě v, v opravdu zase přivádí do, do normalizace, kdy přesně takhle se chovali eh, vláda eh, k lidem kolem Charty 77 a tak dále. Řekli, že tam prostě není s nimi o čem mluvit. Jedním z ústředních požadavků Charty byl dialog občanům a vlády. A vláda to odmítla a teďka najednou se ocitáme prostě po téměř 50 letech v situaci, kdy vláda se chová. Stejně tam je dokonce příznační to hm, hrála tam roli ta hladovka Jirky Gruntoráda a Johna Boka, ale hm, vláda se zřekla, vědictví karty 77, což je naprosto absurdní. To je mnohem horší, než kdyby se k ní nikdy nepřihlásila. Ale ona, když se k ní přihlásila, tak všichni viděli, jak je to strašně falešný, Čili oni se vlastně tou svoji. Tím neumětelstvím prostě do toho zapletli tak, že se pak zřekli dědictví Charty, což já beru jako velmi příznačný, to je jeden z málo pravdivých výroků téhleté vlády, prostě protože oni se opravdu chovají tak, jak se říká, oni lžou, takže ani opak není pravda. <rý> Milí poslucháči, zostáva nám 15 minút do konca relácie. Kto ešte má chuť aj zatelefonovať, lebo o budeme čítať aj otázky poslucháčov, tak telefonovať môžete do štúdia Bratislava, to je na číslo 0951 485 385. A poďme pomaly na tie otázky od poslucháčov. Píše nám Lea z Českej republiky. Dobrý večer, jemne z premiéra ČR celkem fest špatne. Vážim si veľmi premiéra Slovenskej republiky, jak sa zachoval. Takového pana Fica by si zaslúžila i ČR. Hlavne, že opozičný Šimečka bol přijat premiérem ČR. Tak toľko Lea. Chcete páni niečo k tomu dodať krátko? Já myslím, že to jsme celkem mluvě komentovali dopředu. Děkuji určitě paní Lé, za ten názor. Já ho absolutně sdílím. Já se přiznám, že už od voleb Slovensku strašně závidím a vzhledem ke svému vlastně dneska teď to bude Honzovi znít opravdu strandovně skoro dezidentskému postavení. E, jako velmi vážně uvažu, že udělám to, co udělají jiní jako Egon Bondy na, na e, počátku 90. let, že se odstěhuji na Slovensko a budu pracovat tam, protože tam je teď lépe. Napísala nám aj Terézia dobrý večer, ja len taký malý postrech, ale toto Šimečkovo kolečko a veľké vítanie u susedov mi dnes pripomenulo, ako v úvodzovkách vyspelý demokratický západ, odchádzali, odchádzali pred prezidentskými voľbami v Bielorusku Cichanovská, prípadne pred voľbami v Rusku Navalný a všade ich vítali a držali im palce. Asi sa nám to trochu vracia. Šimečka je hamba, ale fiala ešte väčšia. Napriek tomu verím, že priateľstvo našich národov to nerozdelí. Pekný večer, praje Terezia. Mm -hmm. Páni, chcete niečo k tomu? Alebo ideme na ďalšiu otázku, alebo teda konštatovanie? Súhlas. Já bych k tomu možná dodal ještě jednu větu. Já, já jsem se nedávno bavil s kýmsi je, o zahraniční politice Spojených států a, a o činnosti CIA. A on mi říkal větu, která Já, mě celkem nepřekvapila, ačkože nejsem na to oblast vlast úplně expert, tak intuitivně cítím jako správnou. A ta věta zněla zhruba takhle parafrázu. Američanům nejde o to, aby někde ovládli tou zemí. Oni by ho totiž museli taky platit. A to je drahé. Jím jde o to, aby to tam, a teď s proměnutím moc samovám posluchačům, je to citace, aby to tam rozesrali, aby rozbili ten, tu, tu tu koherenci toho stánu, nějaký kulturní vývoj, nějakou minulost a vezmeme Severní Afriku, Irák, Afganistan, stovku Haiti, další Panamu samozřejmě. A že jim ani tak nešlo o to je, úspěšně ovládnout ten momentální sektor nebo ten region, jako udělal tam nepořádek, cílený nepořádek. Vlastně jedinej, jedinej případ, co já si vzpomenu, z činnosti CIA za posledních 50-70 let, kdy výsledkem byl jakýsi úspěšný půjč, bylo Čile kde skutečně se podařilo zavraždit prezidenta Allenda, legitimně zvoleného a dosadit tam dosadit tam vojáka Pinochet a Pinochet tam způsobil genocidu určitých svých politických je, protivníků a sloužil Americe do rozstrání těla. Nicméně, co se mu povedlo, je, to jeho dědictví, proto dneska jsou tam pěnočetovi, potomci, nemyslím, fyzický, politický, jsou znova u moci, mezi tím tam byly sociální demokratie a různé vlády, ale prostě podařilo se mu postavit tu zemi, která nebyla ekonomicky úplně ažur na a to bylo zadarmo, to samozřejmě musel někdo platit a ten někdo byl pravděpodobně americký investor, který si to naučtoval i s hodně velkýma úrokama. Ale to je asi jediný případ akce, akce CIA na cizím území a teď bych Mohl spekulovat o akcích je typu Zavraždění Kennedyho, Kinga, Kennedyho, číslo dvě, a tak dále. To jistě nebyly náhodné akce. Ale bavíme se o tom cizím zemí. Tak oni teď jako vnášejí, konec teď nedávno, šla do penze tento týden paní Viktoria Nolandová, to je madam, která organizovala Maidan, to je madam, která stála za rozvratem na Ukrajině na začátku problémů Ukrajiny v letech, ne, v zimě 2013-2014. Čili to je další příklad toho, že tam vlastně ani nejde o to, Eh, jak, jak v klasických středovejch válkách. proste nekam v Trnu, obsadím to, eh, vykradu všechny ty majetky, eh, ovědu tam všechny ty krásne ženské a jdu dál eh, dobývať, jo. Ne, tady je to úplně jiný systém a je, ten systém je dekadentní a perverzný z mého pohledu. Ďakujeme, máme telefona, dobrý večer. Dobrý večer, prajem, to je Vojdeš Kofič. E, tak to poviem, len, len takú ako, že ja nevzťahý, ku českému jazyku u mňa. E, Moji rodičia e, mali české učiteľstvo, do, do na, na ľudovú školu v 19. a v 22. Takže česky ako vedeli, ale boli Falovci ale nikdy nám ako čítať české knihy a počúvať ako český rozhľad na televíziu. A ja som sa dostal do takého stadia, že prvá kniha odborná, čo mi vyšla v práskom videovacistve, tak som ho napísal po česky. A môj najobľúbenejší román je Degondor, Cesty, čo je vlastne taká česká e, kokny, e, čeština z Želevničatkeho prespevia. Keď sa mi dostane do rúho, každé tri roky si ešte raz prečítam. To veľmi sa na zabávam. A rozumiem jej. Moje sa mali problémy rozumieť, aký mali českých učiteľov, ale ja jej rozumiem. Tak je ja len toľko. Ďakujem pekne. týchto dvoch pánov. Ja, Ďakujem pekne, máme tu otázku od e, občianky. O napíše Československá občianka, ktorá sa narodila na dnešnom Ahoj. území teda Českej republiky, ale žije v Bratislave, teda na Slovensku, tak prečítam to v češtine. Dobrý večer, som československá občanka, narodila sem sa se na Slovácku, prežila sem tam 20 let a teď žiju 45 let v Bratislavie, ale řeknu vám, že mne strašne bolí, čeho sem sa se dožila. Stojím za slovami našeho pána premiéra Fica, ktorý razí mír v Európie. Škoda, že premiér Fiala nechápe, jak je dôležité rokovať o míru v Európe. Vôbec nechápu, jak sa môžou zbírať peníze v Česku na nakoupení zbraní na Ukrajinu. Lidé nechápu, že sa môžeme dožiť třetí svietové války. Pozdravuje danas z Bratislavy. Páni, chcete niečo k tomu? Povedat. Já bych k tomu řekl asi to, že e, tyhle ten atak na lidi, kteří mluví o míru, je přímo, řekl bych, anticivilizační e, atak, anticivilizační směřování, protože jestliže hovoříme o tom, že evropská nebo západní kultura je založena v podstatě na Bibli, tak v předním tématem Bible prostě je mír. A ti e, to lidé, kteří prostě mluví o válce, e, jdou proti všem základům prostě toho, co tady deklarují, že nám je drahé a svaté a zakládají si a tak dále. Jo, čili tohle je v podstatě ten orlovský protimluv, kdy oni říkají jedno a, a konají druhé. Nevím, co k tomu dál říct, je to asi znamení toho, že tato, ten západ prostě v tímhle způsobem je v rozkladu a nevím, jakým způsobem to napravit, na co apelovat, na čemu pomoci, protože je to přijímáno v podstatě sice útrpně, ale všeobecně ty lidé se tomu prostě ani nebrání. Novináři je nefackují jejich vlastními výroky, že opakovali prostě to, co druhdy řekli a nyní řeknou klidně opak a prostě jedou furt dál, jako ten Macron. Jednou říká to, po druhý říká to, pro mě z toho vyplývá, že ten člověk prostě chce být pouze na titulních stránkách novin a spolíhá na to, že ta gramotnost obyvatel a jejich paměť je tak slabá že v podstate si z toho nezapamatují, co říkal, ale že nieco říkal a to vlastne pro to volební výčeství v tomhletom dekadentním systému stačí. Jo. Takže ten obraz tý Európy to dává proste velice, velice smutnej. Máme ďalší telefon. Pardon, pardon, máme telefonát. Máme telefonát. Tak po telefonátu. Ne. Nech sa páči. Kto telefonuje, môže tak. sa ozvať. Môžem, môžem hovoriť. Áno, nech sa páči, môžete. Dobrý večer, pozdravujem hostí v štúdiu aj poslucháčov. Chcel by som nadväzať takou epizódou, on sa to tak traduje, ja neviem presne ten historický kontext, ale mám taký pocit, že sa to týkalo ukončenia druhej svetovej vojny a sa teda malo jednať o tom budúcom usporiadaní a tak ďalej. A na jedania sa mal prihlásiť rímsky pápež, Svetý otec, že by tiež rád sa vyslovil na tejto problematike. A keď to predložili Jozefovi, Vysarinovičovi, Stalinovi, tak Stalin reagoval v poriadku. A koľko má Svetý otec divízii? Takže to mi príde také veľmi signifikantné, čo sa týka e, dohadovania mieru alebo snahy o nejaké vyriešenie tejto situácie. Ďakujem veľmi pekne za túto možnosť. Pani neviem, či bude, už nebude teraz priestor na to, aby sme reagovali na poslucháča, lebo máme iba 3 minúty a skôr by som to chcel uzavrieť, aby ste teda možno aj vy dali nejaký taký obaja hostia, taký odkaz do budúcnosti, aj pre všetkých občanov, aj pre diplomatov, ktorí nás môžu počúvať, že čo v tomto prípade robiť, ako to posunúť smerom dopredu, ako zabrániť tomu, aby sa nejaké takéto veci diali. A taká podotázka k tomu, a tam stačí, že iba odpoviete áno, nie. A to je otázka, že teraz je veľmi na Slovensku omielaná, alebo často e, spomínaná tá téma účasti slovenských hokejistov, ktorí hrajú v KHL, teda v tej Ruskej nadnarodnej súťaži, na majstrostvách sveta, v Českej republike. Počul som názor, že a ani preto by sme to nemali dovoliť, alebo teda Slovenský zľad ľadového hokeja by to nemal dovoliť, pretože keby sme aj s tým súhlasili a tí slovenskí hráči, ktorí pôsobia v Rusku, byť tam v tej Prahe alebo v Ostrave hrali, tak by boli z hľadiska publika často vypískavaní, len za to, že teda hrajú e, v KHL. Že, či si naozaj myslíte, že by to takto dopadlo, ak by sa Slováci rozhodli a tých svojich hokejistov, ktorí hrajú v KHL, by pustili do reprezentácie. Tak páni začneme, Petr Žantovský. Uh, tak od konce. Já si vůbec nejsem jistý, že lidé, kteří sledují hokej kvůli hokeji uh, a ne z jiných důvodů, uh, by uh, nějakým způsobem negativně nebo jinak hodnotili účast hráčů z KHL. Prostě jsou to vynikající hráči, hokejisti, který si vyhlídla jedna z nejdůležitějších světových soutěží hokejových, ať už je to NHL nebo jakákoliv jiná KHL v tomto případě. A já myslím, že v tom sportovním publiku převádá spíše tenhle ten respekt vůči těch, těch, těm schopnostem a té, řekněme tomu, odbornosti, My no to máme politika zneserává roli a že určitě, určitě, skoro bych za to dal ruku do ohně, jako za Málo co, že by vyjel nějaký slovenský hráč, z KRL ve Slovenském reprezentačním týmu na, na českém území, takže by se skladil nějaký, nějaký poprask. Tomu opravdu vůbec nevěřím, ani trošku. A si můžu ještě za mě malou, malou doušku a takový slovo nakonec. Já bych byl strašně rád, aby si naši posluchači a posluchačky všimli dvojího výročí, který se nás v těchto týdnech týká jak Čechu, tak Slováku. Před 105 lety se narodil Vladislav Mňačko a před 30 lety zemřel. Vladislav Mňačko, spisovatel pobojecista, narodil se na Českém území, zemřel v Bratislavě, ale předtím dlouhou dobu, žil eh, po převratu, po návratu se migrace také v Praze. A tenhle ten spisovatel, kam slavné knihy Jakutná moc, což je perfektní a navíza, deskreptivní a navíza toho, jak chutná moc, tak napsal mimořádnou knížku, kterou bych prosím, která je třeba méně známa, ale strašně bych ji doporučil každému, kdo chce jakkoliv se vyjadřovali k dnešní situaci, a válce a podobným věcem. A ta knižka se jmenuje Noční rozhovor. Je, po jedna, je to krátká novelka, 150 stránek, o tom, jak český, nebo československý novinář, který byl za války je arestován, v, jako na, na nucených pracích v Drážďanech a zažil tam to strašné bombardování amerických eh, letadel eh, a eh, pak se tam vrací po nějakých třeba 15 letech na nějaký odborný kongres a setkává se eh, v recepci svého hotelu s dívkou německého původu, ze které potom vypadne, že je vlastně dcerou německého nasistického důstojníka, který byl, byl popraven britskými jednotkami v rámci osvobozování nebo vítězného tažení na Německo. A vlastně tak měla je celá o tom, jak si tito dva lidé vypráví, tyto dva naprosto nesourodé příběhy. A můžu vám říct, a opravdu ještě teď, když se na to vzpomenu, my jsme to nedramatizovali před časem a mráz mi běhá po zádech. Je to jedna z nejsilnějších protiváčních knih, jak jsem kdy v životě četl. Takže prosím, jestli někdo chce porozumět pojmu válka a nešermovat jim jako náš premiér, tak ať si přičte uh, uh, Mňačkov na rozhovor. Každému to přeju, protože si myslím, že je to velký zážitek. Děkujeme. A Jan Schneider? Třikrátky věty. K tomu hokeji já bohužel nemůžu vyloučit, že tam vznikne nějaká pražská klika na jata, která by přišla na ten hokej e, dělat jenom bordel. Jo. To bohužel vyloučit nemůžu a bylo by to prezentováno vůči tomu mlčícímu e, dabu fanoušku, jako že to je výraz prostě z, z českého národa. Tohle to bohužel, tuto škodolipost nemůžu vyloučit. Co se týče těch politiků, já myslím, že tady je strašně důležité studovat historii. Ty dotace školní na historii se tady neustále snižují a navíc se deformuje ta historie. Takže je potřeba studovat historii tak, jako pokud možno všeobecně a nenechat si nic nakoukat. A třetí věc je zvolit. Já jsem příznivcem, Jako prístupu, dal by se říct, stranám jedného pokroku v Mezích zákona. Prosím voľbám, protože myslím si, že letošní eurovoľby by mohli letos naznačit, že se bude odehrávať jinak. Tak pekne. Ja ešte spomeniem jeden mail, ktorý prišiel od Márie, ktorá nám žela pekný siatočný večer. Ovplyňovať názor slovenských voličov nie je na mieste Voliči na Slovensku vedia, že prezident štátu má byť spravodlivý otec, ochranca rodiny, národa. A ďalej tam doplňa jedného konkrétneho kandidáta, ktorý toto podľa nej splňa, ale to už nestíhame, ale pozorný posúchač sa asi dovtipy koho myslela. Takže ďakujem veľmi pekne za, za to, že tu boli dnes s nami v prvej línii dvaja hostia z Českej republiky, a to Petr Žantovský. Ja děkuji moc za pozvání a vždycky, když budete potřebovat názor, na který bych uměl vystaviť nejaký nejaký, nejakou odpověď, tak mi určitě zaulejte rád budu s váma. A pekne, že to bol s nami aj Jan Schneider. Bylo mi potešením a ctí a zdravím všechny přátelé na Slovensku. Ďakujem a já za to, že ste prišli a obohatili nás o svoje postrehy a názory a verím, že viacerí sa možno budú, budú nachádzať v takej dobrej, pozitívnej, optimistickej nálade, že napriek tomu, že teraz nejaký ten problém vznikol, tak samozrejme všetko sa aj vďaka tým vašim návodom, ktoré ste v závere spomenuli, že sa všetko môže napraviť a hlavne všetci musia sledovať, študovať, čo najviac ako sa dá. Ďakujem pekne, od mikrofónu sa ľúči Michal Albert a želám všetkým